16. Kul megállapította magában, ha nem nappal landolnak ezen az Isten verte világon, akkor még azt is el tudná hinni, hogy itt sosem ragyog a nap. A halott város sötét volt, de sötét volt az ég is, az erdő és a tó meg a hegyek. De legalább az atmoszféra passzol a hangulatomhoz. Lopé a közelben állva szórakozottan babrágatta fegyvere hevederét, és közben a hatalmas nekropoliszt fürkészte. Ez a pasas sosem válik meg a fegyverétől. Állapította meg kul cool, elismerően. Legalábbis, amikor szolgálatban van. Ahogy jobban belegondolt, csak egyetlen olyan epizódot tudott felidézni, amikor Lopé megváltak a karabéjától. Akkor tette félre, amikor kétségbe esetten segíteni próbált hallénak. Hallé! Halott. Iszonyatos. Ahogy halott volt Ledward is. Meg Ferris. Meg Karin, a kapitány felesége. És mind halottak lesznek, ő maga is, ha nem kapnak segítséget, ha nem tudják elhagyni ezt a sötét, elátkozott helyet. Segítség! Az egyetlen segítség, amire számíthattak, mintha nagyon-nagyon messze lett volna. A kommunikátor ezt a pillanatot választotta ki arra, hogy kiköpjön magából pár szót. Töredezett szavak voltak, köztük jókora szünetekkel, tele statikus sistergéssel, de akkor is szavak voltak. Ezt letagadni sem lehetett volna. Még rózsásabbá változtatta a helyzetet, hogy Kul a forrásukat is felismerte. Rix, a jó öreg Rix. Expedíciós csapat, jelentkezzetek! Itt a Covenant! Jelentkezzetek! Expedíciós csapat, hallotok engem! Lopé azonnal Kul mellett termett. Kul olyan izgatottá vált, olyan gyorsan akart válaszolni, hogy siettségében majdnem elvesztette az erőtlen kapcsolatot, miközben a készülék gombjaival babrált. Covenant! Jelentkezz! Hallotok minket! Covenant! jelentkezz! Itt vagyunk! Itt vagyunk! Kulnak cool nagyon komoly gondot jelentett, hogy elfolytsa az izgalmát és kövesse a protokolt. Itt Kul cool közlegény, expedíciós csapat. Hallotok minket? 80 kilométerrel a fortyogó, örvénylő vihar felhők fölött a kolonizációs hajó megközelítette annak a zónának a peremét, amiben még biztonságosan behatolhatott. De a felcsapó szelek hatására időnként már úgy hánykolódott, akár egy valódi hajó a viharos tengeren. A hídon ezt a hánykolódást, ezt a remegést még erősebbnek lehetett érezni, mint máshut. Mintha ez a szokatlan instabilitás önmagában véve nem lett volna elég aggasztó, a villámok közelsége még a legénység legtapasztaltabb, leginkább harcedzett tagját is megrémítette. Ám a veszélyek hirtelen, mintha eltűntek volna, mintha már senki sem retteget volna attól a pillanattól fogva, hogy végre valahára létrejött a kapcsolat a felszínen tartózkodókkal. Kúl cool, jellegzetes hangja recsent elő a kommunikátorból, reménységgel megtöltve a hidat. Kovenant! Hallunk titeket, jelentkezzetek, Kovenant! Vesszük az adást, rikoltott fel Rix, bár tudta, ezzel semmit sem ér el. A hajó kommunikációs rendszere automatikusan modulálta a hangerőt, hogy elérje az adás legmegfelelőbb aurális felbontását. Hallotok engem? Expedíció! Jelentkezzetek! A jelzés továbbra is fragmentálódott, de a statikus zörején keresztül már eleget hallottak ahhoz, hogy össze tudják állítani a mondatokat. Krisztusom! Őszintén örülök, hogy hallak benneteket, srácok! Segítségre van szükségünk, de mi nem vesszük tisztán az adást. Fel tudjátok erősíteni a jelet, kovenant? Tennessee a konzója előtt ülő upverse nézett. A nő kemény küzdelmet folytatott azért, hogy még többet préseljen ki a hajó rendszereiből. Ha felerősíteni már nem tudjuk, kérdezte Tennessee, legalább tisztává tehetjük? A nő annyi fáradtságot sem vett, hogy ránézzen Tennessee-re. Megrázta a fejét. Már így is maximálisan kihasználtunk minden rendelkezésre álló kommunikációs puffert. Ha még többet húzunk ki belőlük, akkor visszarúgnak. Akkor csak zörejeket fogunk hallani. – Kérlek! – mondta Cool. Segítenetekkel! Itt nagyon eldurvultak a dolgok, és vannak veszteségeink is. Azonnali evakuációra van szükségünk. – Ismétlem! – vannak veszteségeink, és evakuációt kérünk. – El sem hinnétek mi! – ahogy az elektromagnetikus torzítás felerősödött, a kapcsolat szakadozottá vált. Tennessee káromkodott egyet, és ezt tette Upverse is, miközben megpróbálta helyreállítani a kapcsolatot. – Veszteségek? – nézett fel Riggs szakonzójáról. Azt mondta, hogy vannak veszteségek? – a kijelzőire nézett. Helyet változtattak. A szignáljel azt mutatja, hogy nem a leszálló egységből jelentkeztek be. Tenesszi mély vett. Anya, a vihar legfelső peremének aktuális pozíciója? 80 kilométer a tényleges vihartól, jelenleg intervallikus szelekkel. Irány konzisztens? Váltakozó, kiszámíthatatlan. Vigyél le minket úgy, hogy 40 kilométerre legyünk a tényleges viharzóna felső peremétől. Jézusom, motyogta Upförst. Mivel tudta, úgy is hiába tenni, ezúttal nem is próbált vitába szállni ten Nem is volt rá szükség, az arca a tekintete elárulta a véleményét. Sajnálom, mondta a hajó kompjútere. Ennek a direktívának a végrehajtása túlnyúlhat a strukturális toleranciáimon. Képtelen vagyok olyan parancsok végrehajtására, amelyek a rendszer katasztrofális meghibásodásához vezethetnek. Teneszi arc kifejezése megkeményedet. Parancsfelülás. Teneszi 4-8-as -03 9-es 03-as. Sajnálom. Anya hangja csendes, de határozott volt. Az olyan utasításokat, amelyek katasztrofális rendszeres összeomláshoz vezethetnek, az aktuális parancsnok csak is a híd egy másik tisztjének együttműködésével írhatja felül. Tennessee oldalra kapta a fejét, Rix felé fordult. A másik férfi nem nézett fel rá. – Bajban vannak, veszteségeik vannak, te is hallhattad. Tennessee még mindig Riggs meresztette a szemét, ő azonban nem felelt, nem nézett fel. Tennessee ekkor Upworth felé fordult. – Nem azért hagytuk el a földet, mert biztonságban akartunk lenni – mondta sürgetően. Aki biztonságban akart élni, az oda-haza maradt. A naprendszerünk elhagyásával gyakorlatilag elfogadtuk az utunk során elén kerülő kihívásokat. Talán hagyjuk sorsukra a társainkat, és meneküljünk el az első akadály láttán. Rix nem nézett a feleségére, egyetlen pillantással sem próbált segíteni neki, rábízta a döntést. Upworth nyelt egyet. Dühítette, hogy ilyen helyzetbe hozták. Tennesseehez hasonlóan neki is barátai, jó barátai voltak az expedíciós csapattagjai között. Kúla megszakadt üzenetben azt állította, hogy veszteségeket szenvedtek, ami azt jelentette, hogy néhányan megsebesülhettek, esetleg már halottaik is vannak. De a többiek, akik még élnek... Upworth megpróbálta elképzelni, milyen lehet az, ha az ember az élete hátra lévő részét egy idegen világon kénytelen eltölteni. Egy idegen és ellenséges világon. Ha a kovenant esetleg valahogy eljuttatna egy üzenetet a földre, ha elmagyaráznák, mi történt, és tanácsot, segítséget kérnének, mire onnan megérkezik a felmentő sereg, az expedíciós csapattagjai közül már egy sem élne. Feltéve, ha a földön egyáltalán lesz valaki, vagy valamilyen cég, amely vállalja egy mentőexpedíció költségeit és az ezzel járó nehézségeket. Mi lenne akkor, ha ő meg Rix lennének odalent? Ha nekik kellene életben maradniuk a borzalmas vihar réteg alatt, ki tudja, milyen körülmények között. Upworth tudta, mit diktál a protokoll, de az adott helyzetben nem a protokolltól, nem is a szabályokat megfogalmazó bürokratáktól függött, hogy mi fog történni. Ebben az esetben a hajón tartózkodók, a hídon szolgálatot teljesítők dönthették el, mi legyen, vagyis, vagyis végső soron ő. Anya, parancsfelülírás, mondta végül tiszta, határozott hangon. Upwörsz, 1-es, 4-es, 8-as, 9-es, 2-es. Anya időnként akadályokat állított az emberek elé, de ha minden stimmelt, akkor sosem húzta az időt. Parancsfelülírás végrehajtó. Jelentette, majd a következő pillanatban kigyulladtak a jelzőfények két addig sötét konzolon. Biztonsági okok miatt ez a két konzol a híd két különböző egymással szemközti részén állt. Upworth felállt a saját helyéről, átment az egyikhez, tenesszi a másik mögötti helyet foglalta el. Rix a helyén maradt. Nem igazán örült a döntésnek, de nem akart szembeszállni vele. Parancskódok megadása, mondta anya. A jelzésemre, most. Teneszi és Appwers is beütötte a saját kódsorozatát. Amikor végeztek, mindkettőjük konzója fölötte egy addig rejtett kapcsoló jelent meg. Parancsfelülírás végrehajtása, mondta anya. A jelzésemre, most. Upworth és teneszi is megérintette a rejtett kapcsolót. Egy-egy elektronikus hang jelezte, hogy a művelet megtörtént. Parancsfelülírás sikeresen végrehajtva, közölte anya. Ereszkedési folyamat elindítva, a cél a viharzóna felső peremétől számított 40 kilométeres magasság. Riggs visszafojtotta a lélegzetét. Ösztönös reakció volt ez, és nem is tartott sokáig, de akkor sem tudott volna tartózkodni tőle, ha megpróbálja. A hatalmas hajó elindult lefelé, miközben az atmoszféra felső rétegeiben tomboló szelek láthatatlan és könyörtelen kezekkel mohon nyúltak kifelé. A katedrális, enyhén befelédőlő, áthatolhatatlan falain túl a halott mérnökök rothadó tetemeivel teleszórt óriási tér sima járdájának közepén egy kétlábú fehér lény üldögélt ugrásra készen. A neomorf már jó ideje itt őrködött, az épületet és a kapuját figyelte. Hirtelen oldalra billentette a fejét, mintha töprengene. Egyetlen hang nélkül felpattant, Hihetetlen sebességgel keresztül rohant a téren, fel a magas lépcsőkön, azután oldalra fordult. Gon nélkül megtalálta a bejáratot, besiklott rajta. Bár több folyosót talált és mindegyik más irányba vezetett, a neomorf, mintha érezte volna, merre kell indulnia. Futásnak erett időnként megállva, mintha hallgatózott volna, vagy mintha valami egészen más típusú, Ezoterikusabb, idegenérzékszervét használta volna. Ismét elindult, gyorsan haladt, folyamatosan ellenőrizve mindazt, ami előtte van. A balkonablakon túl a kísérteties Metropolis komoran terpeszkedett a holdfényben. Semmi sem mozdult benne, de tele volt titkokkal. A szomorúságon és a kietlenségen kívül nem is nagyon volt aktív lakója. A széles sugárutak, amelyek a szétszórta heverő számtalan holttestől eltekintve üresek és elhagyottak voltak, zord méltósággal nyújtóztak a távoli pontok felé, amelyekbe mind belevesztek. A városon belül, amelynek csupán egyetlen épületében léteztek természetes, organikus lények, minden nyugodt volt. Fenn a magasban a tomboló vihar folyamatosan szaggatta az ionoszféra anyagát. Ahogy végigpillantott a romokon, David halk hangon maga elé mormolt néhány szót. Az Dász vagyok, a királyok kirája. Tekints le művemre, s úgy ó, hatalmas! Walter az ikertestvére mellé lépett. Semmi nem maradt, csak a határtalan pusztulás. A kopárságon s romokon kívül semmi más, csak a hűlt és sima homok, a távolba nyújtózó romlás. David bólintott egyet, de közben nem vette le a tekintetét a néma városról. Byron, a 19. század eleje, egy eonnal ezelőtt. Csodálatos szavak. Aki valami így fenségeset alkott, az már boldogan hallhat meg, feltéve, hogy egyáltalán meghal. Halvány mosolyjal elfordult a panorámától, visszament a szobába. Egy felületes, külső szemlélő számára a jelenet talán csak egy poetikus megnyilvánulásnak tűnt volna, ami kissé teatrális ugyan, de még nincs benne semmi különös. Waltert azonban mégis zavarta benne valami. Még akkor is zavarta, amikor David elvezette őt a szoba hátuljába egy magasan elhelyezett polchoz. Egy polchoz, ami akár egyfajta oltárként is funkcionálhatott volna. Az oltárpolcon egy gyönyörű, kézzel faragott urna állt. Walternak nem kellett megkérdeznie, honnan származik. A formája, a megmunkálása, de legfőképpen az emberi szem által érzékelhetetlen, finom kis részletek elárulták a számára, ezt a tárgyat egy hozzá hasonló készítette. Az urnára betüket és számokat vístek. Elizabeth Shaw, 2058 2094. Az urna körül, mintha erekék volnának, a néhai doktor életének apró emlékeit, különböző tárgyakat helyeztek el. Egy összecsukható hajkefét, egy uniformis egyik darabját, személyazonosító címkéket, egy régi stílusú, kétdimenziós fotót, egy rútra tekert hajtincset. Walter szemügyre vette a tárgyakat, majd kérdőn a másik szintetikusra nézett. Megnyugtató, hogy a közelemben van, magyarázta David. A maradványai főként. A DNS, -e, ahogy te fogalmaznál. A halála után éppen olyan jól érzem magam a közelében, mint annak idején, életében. Ez köt hozzá, eszköt a saját gyökereimhez. Csak néhány apró dolgot hozhattunk el magunkkal. Nem is kellett több, csak az, ami a túlélést segítette. Neki persze több mindenre volt szüksége, mint nekem. Kinyújtotta a kezét, két ujjával lassan végig simított az urna csiszolt oldalán. Visszahúzta a kezét. Természetesen szerettem őt, legalább annyira, mint te, Walter habozott, mielőtt válaszolt. Az igazat mondta, a tényt közölte. Kettejük között nem lett volna értelme a ködösítésnek. Tudta, Hiába is próbálkozna ilyesmivel, David úgy is rögtön rájönne. Te is tudod, ez nem lehetséges. David feléje fordult. Valóban nem. Akkor miért kockáztatod az életed, a létezésed azért, hogy megmensd őt? Igen, láttam. Távolról, de láttam. Mi ez, ha nem szerelem? Kötelességtudat, felelte Walter éppen olyan nyíltan és tényszerűen, mint mindig. David közelebb lépett, és lassan, alaposan megvizsgálta a mása arcát. Az arcot, ami a legapróbb pórusig, ugyanolyan volt, mint a sajátja. Előre nyúlt, szeliden Walter arcára tette a kezét. Walter nem látta okát, hogy elhúzódjon, nem érzékelt veszét, ezért nem vetett véget az érintkezésnek. – Én jobban tudom – suttogta David. Előre Szájon csókolta a saját mását. Hosszú csók volt, szinte atyai, de mégsem. Levette a kezét Walter arcáról, hátralépett, eltűnődött tette esetleges következményein, azután csendesen átnyújtotta másának a finoman kidolgozott furuját. – Teremcs! – megfordult és elsietett. Walter aggodalmasan nézett utána. Lepillantott a kezében tartott hangszerre. Ezt most vajon kölcsönbe kapta? Vagy ajándékba? Vagy valami utalás volt, valami több előlege? Összezavarodott. Ez szokatlan volt a számára. Még szokatlanabb volt, hogy rájött, aggódik. Miután hidratálódott, evett és pihent, rózentál megállapította, Bármilyen furcsa, de unatkozik. A kupolás terem egyik fala mellett lépegetve azon kapta magát, hogy végighúzza az ujját a máskülönben makulátlan kőfelületbe vésett hosszú mélyedéseken. Mindegyik karcolás pontosan ugyanolyan magasságban helyezkedett el, ugyanolyan széles és mély volt, mint a mellette lévők. Mind a 3800 és még egy néhány darab. Egyetlen ember sem lehetett ennyire precíz, hogy ilyen jeleket készítsen, és semmi sem utalt arra, hogy a mérnököktől származnának. Ez azt jelentette, hogy ezeket a vonalakat David véste a falba. Valószínűsíthető volt, hogy minden egyes vonal egy-egy napra utalt, amit David ezen a bolygón töltött. Rózentál el sem tudta képzelni, egy szintetikus miért tartja szükségesnek egyáltalán, miért támad fel benne a vágy, hogy a létezésének ilyen módon állítson emléket, amikor nem emberi memóriájában, amúgy is pontosan rögzülnek az időpontok, de még a napok eseményei is. Elhatározta, amikor legközelebb találkozik vele, megkérdezi dévittől, miért karcolta fel ezeket a jeleket. A jeleket, amelyek sora nem ért véget a teremben. Rosenthal kilépett az ajtón és a folyosón is talált karcolásokat. Vajon, ha végigmegy ezen a soron, akkor a végén talál majd valamiféle magyarázatot? Mi ez az egész? Elképzelhető, hogy David az expedíciós csapat érkezését is jelölni fogja valamilyen módon? Esetleg másfajta vonalakat húz majd, mint előtte? Ha igen... Rosentálnak valami azt csúgta, hamarosan egy kisebb felfedezést fog tenni, megfejt egy apró titkot. Ő, egyedül nem is kell tennie mást, csak követni a sorban elhelyezkedő vonalakat, és mindent meg fog tudni. A háta mögött már nem is látta őket, oram és Daniels a lehetőségeikről és a kilátásaikról beszélgetett. Az a tény, hogy lényegében egyiküknek sem volt használható terve, nem gátolta meg őket abban, hogy megtárgyalják azt a néhány realista, meg azt a sok valóságtól elrugaszkodott ötletet, ami eszükbe jutott. És ha lopénak meg kúlnak nem sikerül kapcsolatot létesíteni a hajóval, kérdezte Oram. Akkor kitalálunk valamit? Daniels ennél okosabb választ nem tudott adni a kérdésre. Úgy érezte, egy helyben topognak, és ebből a csapdából nem juthatnak ki. Még ha sikerül is kontaktusba lépni a kovenanttal, akkor is komoly esélye volt annak, hogy a bolygón maradna. Ez a tény túlságosan borzalmas volt ahhoz, hogy elfogadja, sőt még ahhoz is, hogy teljes egészében felfogja. Oram viszont, mintha erőt merített volna a félig meddig szórakozottan nodavetett válaszból. Te borzasztóan maga biztos vagy, és ha figyelembe vesszük a körülményeket, Optimista is. Daniels megvonta a vállát. Hinni kell. Muszáj. És igen, optimista, realista vagyok. Vagy fordítva, hogy tetszik. Oram elmosolyodott, de azután ismét elkomorult az arca. Igazad volt ezzel a helyel kapcsolatban. Végi igazad volt. Hallgatnom kellett volna rád és a többiekre is. Ragaszkodnunk kellett volna az eredeti terfez. Nem lett volna szabad idejönnünk. Ha nem tesszük meg, akkor Karin meg... Elcsuklott a hangja, képtelen volt befejezni a mondatot. Nem a te hibát, Krisz. Ugyan, mi mást mondhatnék neki? Töprenged, Daniels, majd folytatta. És ha igazad lett volna, ha kiderül, hogy ez a bolygó éppen olyan ígéretes, amilyennek akkor látszott, amikor megérkeztünk, ha így történik, akkor a legénység tagjai meg a felébresztett telepesek is áldanának. A neved bekerülne a történelembe. Oram kissé kihúzta magát. A történelem a sikeres felfedezőket ünnepli, nem a bukottakat. Én vagyok a kapitány. Én hoztam meg a döntést. Az egészről én tehetek. Ez igen, ez be fog kerülni a feljegyzésekbe. Vagy az, hogy mivel kedvezőnek tűnt a lehetőség, vállaltad egy landulás kockázatait, mondta a nő. Vagy pedig az, hogy kísérletet tettél rá, hogy megmensd egy elveszettnek hit hajó személyzetének két túlélő tagját. Ez nem fog hatást gyakorolni a küldetésre. Attól függetlenül, hogy velünk mi történik, a kovenant folytatni fogja az útját az Origia hatosra, és az emberek ott fognak letelepedni. A földön előbb-utóbb tudomást szereznek arról, mi történt a Prométeusszal. A legénység tagjainak vannak leszármazottaik, akik végre információhoz jutnak, és ez is csak annak lesz köszönhető, hogy mi leszálltunk ezen a helyen. Feltéve, mondta orom, hogy tényleg sikerül helyreállítanunk a kapcsolatot a hajóval. Az arcán tükröződött, a lelkében dúló vihar, és természetesen a bűntudata is. Walter visszatért, csatlakozott hozzájuk. Daniels azonnal észrevette a kezében tartott furuját, de nem tett rá megjegyzést. Érdekelte, a szintetikus hogyan jutott hozzá a hangszerhez, de ez ráért. Ő is, oram is várakozón nézett Walterra. Eltöltöttem némi időt Daviddel, mondta Walter. Megbeszéltünk néhány dolgot. Érzékelte Daniels kíváncsiságát, ezért felemelte az apró, de gyönyörűen megmunkált hangszert. Például a zenéről is társalogtunk. Van Davidben egyfajta intenzitás, amit nem értek. Az egyik pillanatban olyan, amit normálisnak neveznék, de azután egészen furcsa megnyilatkozásokat tesz. Azt hiszem, azt várja tőlem, hogy egymáshoz illeszem az általa elejtett mozaik darabkákat, de még nem jöttem rá, milyen képet is kellene kiraknom belőlük? Úgy vélem, csalódást okoztam neki a bizonytalankodásommal, ám ennek ellenére barátságos maradt. Nem mondanám, hogy összezavarodott, ez valami egészen más. Oram azonnal rátért a lényegre. Veszélyes? Zavaró. Walterre a jelek szerint komoly hatás a másával folytatott beszélgetés, és nem is próbálta titkolni, hogy egymásnak ellentmondó gondolatok járnak a fejében. Tíz éven át egyedül volt. Tíz éven át nem hajtották végre rajta a rutinszerű ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Igen, mindketten önfenntartó rendszerek vagyunk, de létezésünk bizonyos aspektusai, például a rendszeres ellenőrzéseknek és szervizeléseknek köszönhetők. A képességeink épp úgy elkophatnak, mint az alkatrészeink. A mellőzés esetleg aberrációkhoz vezetett, elbizonytalanodáshoz. A tekintete oramról a nőre kúszott. Senki sem tudja megjósolni, milyen következményekkel járhat, ha az van intelligens lényekkel, legyen szó akár szintetikusokról, akár emberekről. Mivel még soha egyetlen szintetikus sem volt ilyen hosszú ideig izolált körülmények között, nincsenek példák arra, ami történt vagy történhetett. Nem tudom, mi van akkor, amikor egy szintetikus elveszíti az eszét, márha ez korrekt leírása annak, ami esetlegesen megtörténhet. Rá kell jönnünk, ebben az esetben miről van szó. Oram és Daniels csendben próbálta megemészteni a walter hallottakat. Végül a kapitány volt az, aki megtörte a hosszúra nyúló csendet. Bizonyítva, hogy a gondolatai nem vesztek el teljesen a gyász és a bűntudat útvesztőjében, körbenézett és megkérdezte. Hol van Rózentál? Daniels is körbenézett a teremben. Egy ideje már nem láttam, felelte Walter. Én sem. Itt biztosan nincs. Megkeresem. Daniels elindult a raktárhelyiségek folyosójára nyíló ajtó felé, de Oram megfogta a karját és visszatartotta. Nem, te inkább maradj itt, Walterrel, és várd meg Lopét, meg Kult. Én megyek. Amúgy is át kell gondolnom pár dolgot. Elmosolyodott. Összeterelem az elkúszált báránykáimot. Daniels leült. Oram ellenőrizte a karabéját és elindult a folyosó irányába vagyis arra, amerre rózentál mehetett. Walter leült a nő mellé. Daniel karjára nézett. A szintetikust úgy építették meg, hogy a belső rendszerei képesek voltak kiavítani magukat. Már az epidermális burkolata is szépen begyógyult, alig látszott nyoma annak a sebnek, amit a neomor fejtett rajta a magas fűben vívott küzdelem során. Még nem is köszöntem meg magának. Szólalt meg Daniels. Ott hallhatott volna meg. Megmentette az életemet, amikor közbelépett. Azért vagyok itt, hogy szolgáljak. Walter hangja semleges volt, de valahogy mégis eltért a megszokottól. Daniels halkan felnevetett. Hát, figyelembe véve azokat a dolgokat, amit eddig férfiaktól hallottam, ez nem is olyan rossz. Kinyújtotta a kezét, megérintette Walter arcát, végig simított a szintetikus bőrön. A kollagén alapú anyagot úgy alakították ki, hogy a tapintása az emberi bőrére emlékeztessen. A nő mozdulata egyértelműen valamiféle szeretetről árulkodott. Walter képes volt arra, hogy elemezze az emberek arckifejezését, hanglejtését, gesztusait, így az, amit Daniels tett, olyan hatást váltott ki belőle, amit nem tudott mással azonosítani, Csakis a szégyenlőz zavarral. Úgy tervezték meg, hogy gyakorlatilag minden elképzelhető szituációban megállja a helyét, ám most az őszinte intimitás pillanatában fogalma sem volt arról, hogyan kellene reagálnia. Szótlanul visszahúzódott. Daniels érzékelte a mozdulata hatását, ezért visszarántotta a kezét. Elnézést! Nem akartam nyugtalanná tenni. Nem vagyok nyugtalan, felelte Walter. Bizonytalan talán, de nyugtalan semmiképpen sem. Vannak helyzetek, amikor a reakció hiánya a leghelyén valóbb reakció. Elmosolyodott. Arra gondolt, ez most nagyon ártatlanul hangzott. Pihennie kellene. Aludni. A nő kurtán éles hangon felnevetett. Hát, ez nem fog menni. Majd alszom, ha visszajutunk a kovenantra. Elüldögéltek egymás mellett, halkan beszélgettek, és közben feszültem füleltek. Mivel egyetlen hang, de még visszhang sem jutott el hozzájuk, Walternek volt ideje arra, hogy eltöprengjen mit kellene tennie. Eszébe jutott, esetleg kipróbálhatná a furuját. Felidézve azt a különleges készszájú koordinációt, amit David segítségével korábban hajtott végre, Megpróbált lejátszani egy dallamot. A hangok puhán, könnyedén hagyták el a hangszert, de valahogy esetlenek voltak, befejezetlenek, nem illettek egymáshoz. Walter ismét zavarba jött. Danielszt meglepte a szintetikus váratlan és korábban sosem tapasztalt képessége. Érdeklődve nézett Walterre. Nem is rossz. De igen, szörnyű volt. Walter undorral nézett a hangszerre, és még csak nem is volt eredeti. Azért annyira nem volt rossz, jelentette ki a nő, és a zenének nem feltétlenül kell eredetinek lennie ahhoz, hogy élvezhető legyen. Ha így volna, nem lenne értelme felvételeket készíteni, a muzsikálás egyet jelentene az improvizációval, a furujára mutatott. Folytassa! Walter etintett. Nem vagyok képes pontosan reprodukálni azt, amit szeretnék, és ez nem a memóriám hibája. Kísérletet tett arra, hogy megmagyarázza ezt, hogy értette. Hiányzik belőlem valami, valami más? Akkor próbáljon eljátszani egy saját dallamot, bíztatta Daniels. Nem programozták belém a dallam teremtés képességét, felelte Walter kimért hangon. Talán valóban nem. Bólintott a nő. Viszont magába programozták a tanulás képességét. Ismeri a procedúrát. Próba és hiba. Megőrizni azt, ami működik, a többit kidobni. A kísérletezés a felfedezés szülőanyja. Szóval kísérletezzen. Ha segít, akkor tegyünk úgy, mintha itt se lennék. Nem áll szándékomban véleményt alkotni a játékáról. Nem tudok úgy tenni, hogy nincs itt, amikor igenis itt ül mellettem. Walter ismét elmosolyodott. Ehhez az új újtevéshez is olyan kreativitásra lenne szükség, amivel nem rendelkezem. Daniels felsóhajtott. Azért csak próbálja meg újra, és ne aggódjon a reakcióm miatt. A nő bátorítása hallatán Walter engedelmeskedett. Eleinte tétová játszott, de azután megmutatkoztak nála az egyre növekvő önbizalom jelei. Néhány lágy hang keringett körbe a tágas helyiségben. Amikor megismétlődtek, már összekapaszkodtak. Waltert meglepte az apró siker, ezért folytatta a próbálkozást. A hangok ezúttal már egy felismerhető dallammá alakultak. Ez nem olyan melódia volt, amit korábban már hallott. Daviddel sem ezt játszották le. A hajón és út sem találkozott még vele. Ez valami új volt. A saját dallama. Felbátorodva folytatta. Bár ő nem azt mondta volna róla, a szelíd dallamsorok egy tökéletes altatódallá kapcsolódtak össze. A fáradt nő miközben a szintetikus játékát hallgatta és nézte, nem is vette észre, mikor kezdtek lecsukódni a szemei. Az álla a mellére bukott. Felkapta a fejét, de ismét előre bólintott, és egy pillanattal később ott helyben ülve elaludt. Walter folytatta a furujázást, de miközben az ujjai a lyukak fölött táncoltak, folyamatosan a nőt nézte. Játszott, tapasztalt, kísérletezett. Az egyszerű hangszer túl apró volt ahhoz, hogy képes legyen muzsikával megtölteni a termet, Walter mégis tett egy próbát vele.